dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan mayyah bihillahu fala mudillalah barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya wa may yudlil fala hadiyalah dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan tertunjuk selamanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saya bersaksi benar-benar tidak -benar ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar juga hamba dan utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitab-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah satu-satunya Tuhan, sebenar benar patuh dan tunduk dan jangan sekali-kali kalian -kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qalallahu taala Ya ayyuhan nas taqū rabbakum alladhī khalaqakum min nafsin wāḥidah wa khalaqa minhā zawjahā wa 바th minhumā rijālan kathīran wa nisā'an wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihi wa raḥimūllāha kana 'alaykum raqībā. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah serta takut kepada Allah, satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya hawa alaihi salam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga qala allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqulul qawlan sadida Yusih lakum a'malakum a'ikillakum tenubakum Wa mayuti illaha wa rasulahu Fakat faza fawzan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduk Kepada Allah Satu-satunya pencipta Dan ucapkan kalimat yang benar Nisjaya Allah akan memperbaiki amal, -amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan Kemenangan yang besar Ama bag, faid asbab al hadith kitab Kita tahu sejujur dan sebaik-baik referensi adalah kitab Allah dalam segala kehidupan seorang Muslim, terutama masalah ibadah mereka. Wahai Hadis, Hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk setelah petunjuk Al Quran dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as Sunnah kedua nya rujukan utama umat Islam dalam mengambil segala yang berurusan dengan kehidupan mereka terutama ibadah Al Quran dan Sunnah. Wajar umur Muhammad satu dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah. Al-Quran dan Sunnah. Fa'inna kulla muhdatin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenalkan perbuatan baru dalam agama. Wa'inna bidatil talalah. Dan perbuatan baru itu pasti membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesatan. Wa'inna'l-lutin al-kilu akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Selamat Jumat Rahimani. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang... Jumaat. Hari Jumat adalah hari pilihan Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikannya sebagai hari raya Bagi kaum muslimin Dan kita memiliki Tiga hari yang dirayakan Atau dikatakan hari raya Dalam setahun Ada hari Jumat setiap pekannya Ada hari Idul Fitri Dan Idul Adha Setiap setahun sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan hari ini. Melakukan yang terbaik di hari ini. Terutama puncaknya dalam mengerjakan ibadah Jumat seperti yang sedang kita hadiri sekarang. Mendengarkan khutbah dari khatib dan hadir solatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan juga ayat 10. أعوذ بالله ابن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِئَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُلِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ Kul ma 'indallahi khairum mimmallahi wa minat tijarati wallahu khairur raziqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kalau telah dikumandangkan, telah tiba waktu masuk solat hari Jumat, maka segerahlah menuju kepada zikrullah, kata ulama tafsir, menghadiri masjid, mendengarkan khutbah dan juga hadir solatnya dan tinggalkan semua transaksi jual beli. Kata para ulama tafsir, semua urusan dunia, apapun hubungannya dengan masalah kebutuhan duniawi. Itu pasti lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Lalu di ayat sepuluhnya Allah mengatakan, Kalau seandainya kalian sudah selesai mengerjakan sholat jumat, Kembalilah menyebar di muka bumi untuk mencari karun dari Allah. Silakan kembali dengan urusan dunia kalian. Dan seterusnya lanjutan ayat. Tapi inti bahasan kita adalah hari jumat yang disebutkan. Juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Khairu yaumin talaat alihi syams, yaumul jum'ah. Fihi khulika Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha. Hari yang paling terbaik dari semenjak terbitnya matahari. Artinya semenjak diciptakannya langit dan bumi ini dan matahari mulai terbit. Sampai hari kiamat adalah hari jum'at. Pada hari itulah Adam diciptakan... Dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga Dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan darinya Dalam riwayat lain dikatakan Dan pada hari itu pula Adam meninggal dunia Serta tidak akan terjadi hari kiamat Kecuali pada hari Jumat Juga dalam hadis yang lain Riwayat Imam Muslim dengan sangat yang sahih Allah menjadikan hari Jumat Sebagai hari pengampunan Antara Jumat dengan Jumat yang setelahnya semua muslim yang menjauhi dosa besar antara Jumat dengan Jumat yang lain, berinsikan dosa-dosa kecil akan dibersihkan oleh Allah sebagai karunia darinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shalawatul khams wal Jum'atu ila -jum al Waramadhan wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratum ma bainahunna ila juniyatil kaba'ir." Antara salat lima waktu, subuh ke duhur zuhur ke ashar, ashar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi kembali dan Jumat ke Jumat serta Ramadhan ke Ramadhan akan terjadi pembersihan dosa-dosa di antara keduanya bila seseorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Juga hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa untuk umat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani telah tertutupi dari kelebihan hari Jumat. Nah, Yahudi telah memilih Sabtu sebagai hari raya mereka dan Nasrani telah memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka dan aku telah diberikan hidayah untuk memilih hari Jumat ikhtaratil yahud yawm sabt wa ikhtaratin nasara yawm al ahad wa hudiitu ila yawm al jumu'ah oleh kerana itu Jumat adalah hari yang luar biasa dalam syariat kita dianjurkan agar setiap muslim memperhatikan beberapa hal pada hari Jumat ini yang pertama kata para ulama adalah al gusul wa tsiir dia wajibkan dan sangat dianjurkan bagi laki-laki karena mereka yang wajib hadir untuk mandi dan bersegera ke masjid Ini saya titip beratkan kerana banyak diantara kita Nanti dengar sudah dikumandangkan azan Apalagi khatib sudah naik di atas mimbar baru mereka muncul Maka dipastikan banyak sekali fadilah yang mereka tidak dapatkan Bagi anda yang kerja di kantor atau ada tugas Anda keluar pagi niatkan mandi pagi harinya itu untuk mandi salat Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza jaa'a ahadukumul Jum'ah falyatathil." Kalau salah seorang di antara kalian ingin mengerjakan salat Jumat, maka sebaiknya dia mandi terlebih dahulu. Juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga riwayat Ibnu Bukhari Muslim, "Ghuslul Yaumil Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi semua orang yang telah balik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara mandi ini dengan bersih dengan sebaik mungkin kemudian bersegerah datang ke masjid walaupun masjid masih kosong mereka sudah muncul di sana menunggu waktu Jumat sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga Muslim Manitsala yaumal jum'ati janabah barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya dia pada saat junub sebagian ulama hadis mengatakan disunnahkan bagi suami istri untuk berhubungan biologis kemudian mereka mandi junub di pagi Jumat yakni digabungkan niatnya dalam hati dengan mandi solat Jumat summa raha ula kemudian dia datang di awal waktu masih kosong. Sebagian ulama hadis bahkan mengatakan di hari Jumat kalau dia tunggu dari subuh sampai Jumat. Ini fadilahnya tersendiri. Ada yang mengatakan juga mungkin waktunya adalah pada saat orang sudah mulai ya sudah mulai siap-siap. Kalau kita mungkin sekarang jam sembilan jam sepuluh pagi dia sudah di masjid. Apa yang dia dapatkan? Wakaan nama Qurba badana. Dia akan dicatatkan seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Unta itu nilainya tidak kurang yang paling murah 3000 real rupiah jadi real kurang lebih kalau rupiahnya sekitar di atas 10 juta rupiah seperti kita berinfak sebesar itu dicatatkan dalam buku amal kita wamarraha fis sa'atil tsaniyah siapa yang datang di waktu yang kedua setelahnya faka annama qarraba barqara seakan-akan dia dicatatkan telah berkurban dengan seekor sapi wamarraha fis sa'atil tsalitsah dan siapa yang datang di hari Jumat di waktu yang ketiga Faka'annam ma qarraba qabshan aqran sa'akan akan dicatat baginya dia telah berkurban dengan seekor domba jantan yang bertanduk wa marraha fi sa'atil dan siapa yang datang pada waktu yang keempat di hari Jumat faka'annam ma qarraba tujaja pada saat dia datang waktu keempat seakan akan dia berkurban dengan seekor ayam wa marraha fi sa'atil khamisah faka'annam qarraba baydahu siapa yang datang di waktu yang kelima Maka seakan-akan dia berkorban hanya dengan sebutir telur. Faizah Karajal Imam. Kalau imamnya atau khatibnya telah datang dan naik di atas mimbar, hadratil malaikah yata niunadzikir, maka para malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah-khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan Di setiap pintu masjid Ada malaikat pada hari Jumat Menunggu dengan buku-buku aman mereka Mencatat siapa yang datang Lebih dahulu Sampai khatib datang atau imam datang Dan naik di atas mimbar Mereka akan menutup buku-buku mereka Dan duduk mendengarkan khutbah tersebut Jadi dari hadis ini Kita bisa ambil pelajaran Kata ulama hadis adalah Siapa yang lebih dulu datang Dengan mandi yang bersih kemudian dia duduk di masjid menunggu dengan kegiatan berzikir, mengaji, melakukan ibadah-ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang sudah disebutkan tadi. Tinggal bagaimana membedakan antara waktu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, kata ulama, di sini dirahasiakan dalam hadis, tidak disebutkan jamnya atau penentuan dengan misalnya seperti waktu sholat matahari sekian tingginya misalnya atau sekian teriknya. Di sini hikmahnya kata para ulama karena bisa saja antara waktu pertama dengan waktu kedua sangat dekat, waktu kedua dengan ketiga sangat dekat sehingga bisa saja pada saat kita datang mungkin jam 10 pagi atau setengah 11 pagi kemungkinan kita masih bisa mendapatkan unta. Mungkin beberapa saat kemudian terlambat maka baru bisa pindah, baru bisa baru pindah ke sapi dan seterusnya. Berarti memang masih terbuka sekali pun untuk mendapatkan pahala-pahala ini. Yang kedua, saudaraku, rahimah nurheimakumullah adalah at-tayyubul insa tulim imam. Kita dianjurkan selain mandi yang bersih juga menggunakan minyak wangi yang terbaik, pakaian yang terbaik, serta pada saat khatib sedang khutbah mendengarkan apa yang disampaikan, sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis Bukhari. لا seorang laki-laki yang hadir Jumat dia mandi terlebih dahulu kemudian dia membersihkan sebersih mungkin tubuhnya, menggunakan pakaian yang paling baik yang dia miliki kemudian menggunakan minyak untuk melembutkan rambutnya sehingga rapi disisir, kemudian menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia keluar menuju ke masjid tanpa mengambil tempat duduknya orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah dicatatkan untuknya, maksudnya adalah tahiyat masjid yang dua rakaat Kemudian dia mendengarkan kalau khatib sudah mulai berceramah kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya semua antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Artinya seminggu penuh dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda' fa ahsana alwudhu'a tsumma ata aljumu'ah" at. Fasimah wa anṣṭabu firālu ma bihnu bihāl Jumād wal ziyādul thrāfī ayyam. Waman mazalḥasa, fadl lagā. Riwayat Muslim. Siapa yang udhu dengan udhu yang sempurna, ya, dengan tenang, semua anggota tubuhnya kena dengan benar air udhu, kemudian dia datang Jumat kemudian dia mendengarkan, dia cuma bukan mendengarkan. Fasimah wa anṣṭab, dia mendengarkan khatib bicara dan dia renungi apa yang disampaikan. Maka akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Bahkan ditambah lagi tiga hari ke depannya. Jadi sampai hari Seninnya tetap pengampunan lagi. Dan siapa yang memindahkan kerikil dari depannya. Maka dia telah kehilangan pahala Jumat. Makanya pada saat orang sedang khatib khutbah dianjurkan semua jemaah melawan waswas setan untuk tidur, apalagi untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sia-sia, memainkan HP misalnya, memindahkan batu atau memainkan pulpen, sampai sudah kita tekankan di masjid kita ini diupayakan dan di masjid-masjid lain mudah-mudahan bisa dilakukan juga, celengan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sumbangan jemaah jangan diedarkan pada saat khatib sudah di atas mimbar. Karena ini termasuk menghilangkan pahala Jumat yang tadi. Yang ketiga, saudaraku, anda dianjurkan untuk membaca kiraat suratul al-Kahfi, membaca surah al-Kahfi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat al-Bayhaqi, "Man qara'a surat al-Kahfi fi yom al-Juma'ulailat al-Juma'a, ada Allah leh min al-Nur ma baynahu wa bayn bait al Siapapun yang membaca surah Al-Kahfi Malam Jumat atau di hari Jumatnya Maka Allah akan memberikan Cahaya pada tubuhnya Yang cahaya tersebut Dapat terlihat atau Kelihatan antara dia Dengan, dengan baitil Ati atau Ka'bah Bagaimana ini Allah mu Alam Kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah. Tapi Allah memberikan baginya cahaya. Sebagian ulama hadis mengatakan, siapapun yang melihatnya, maka akan melihat ada pancaran cahaya. Bukan cahaya seperti lampu, tapi orang nyaman untuk melihat wajahnya. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'at, Manqara Al-Surah Al-Kahfi Yomul Jum'at, Bumi Nami Fitna Fit dia akan selamat dari fitnah dajjal dalam riwayatnya dikatakan minal fitnah dari segala macam fitnah yang keempat at-taqfiru minas salati lin nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud. inna min afdal ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aksiru alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya Sesungguhnya hari yang paling afdal Yang paling baik Yang paling Allah cintai Yang paling banyak berkahnya Yang kalian lalui adalah hari Jumat Maka perbanyak membaca salawat untukku pada hari itu Sesungguhnya semua salawat kalian untukku akan disampaikan kepadaku Dari hadis ini berarti pelajaran besar juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir lagi di dunia Sebagaimana dipahami oleh kelompok syiah. Tapi yang benar adalah Nabi SAW dihantarkan kepada beliau salawat yang kita bacakan alaihissalatu wassalam. Yang kelima dan yang terakhir adalah At takfirut du'a memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat ada waktu pasti terima doa seorang hamba sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'ibun yusalli yas'alullah illa 'athahu iyaha afyahu wa ashar bi yadihi yuqallidha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu di mana hari Jumat itu tapi tidak ditentukan kapan, ada khilaf di antara ulama sebagaimana kita jelaskan nanti. tidak ada seorang muslim pun yang menyampaikan hajat apa saja kepada Allah, terutama kalau dia sedang melakukan salat, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya menandakan bahwasanya waktunya sangat sedikit. Kemudian ada dua buah hadis yang merupakan selisih di antara ulama, kapan waktu yang mustajab doa itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi saw. Ia bayna ayyadisal imam hatta tukdas salat. Pendapat pertama dan berpegang pada hadis ini mengatakan adalah pada saat khatib sedang duduk di mimbar, terutama di khutbah kedua sampai diikomahkannya solat. Makanya khatib dianjurkan untuk berdoa di khutbah kedua dan ini termasuk tempat diterimanya doa. Kemudian yang kedua adalah waktu asar sampai terbenam matahari. Dan ini pendapat kedua berpegang pada hadis riwayat Nasa'i di mana Nabi SAW mengatakan fil jum'ati 12 sa'ah, ma min muslimin yad'u Allah illa stajab Allahu lahu tahruha fi akhir waqtil 'asr. Di hari Jumat ada 12 jam, maksudnya mulai dari subuh sampai atau mulai dari malamnya sampai menjelang subuhnya atau sampai menjelang Jumatnya. Ada hari dimana Ada waktu waktu tersebut Tidak ada muslim pun yang berdoa kepada Allah Jadi Allah akan terima Dan kejarlah waktu yang mustajab itu Di waktu asar Di waktu asar Ada tadi hadis yang terlupa saya bacakan Sebuah hadis yang berbunyi riwayat Abu Daud Nasa'i Ibnu Majah Muhammad dan Hangasanat yang sahih Kata Nabi SAW Man gassala yaumal jum'a waktasal Siapa yang mandi dengan mandi yang benar pada hari Jumat Dengan wangi-wangian menyisir semua rambutnya dengan rapi Kemudian dia segera datang Buru-buru datang di masjid di awal-awal waktu Wa masya walam yarqab Walam yarqab Kemudian dia jalan kaki dan dia tidak menggunakan kendaraan. Artinya orang kalau dekat, maka dia jalan kaki lebih awal. Tapi kalau jauh boleh menggunakan kendaraan. Wadana minal imam. Ini penting diketahui karena banyak orang yang jauh. Dikatakan dan dia mendekat dari imam atau khatibnya. Artinya dia berada di saf-saf awal. Fasthama'a. Kemudian dia dengarkan baik-baik yang disampaikan. Walam yalgu. Kemudian dia tidak melakukan kegiatan yang sia-sia. Kana -sia. lahu bikulli khutwatin setiap langkah yang dia lakukan setiap langkah yang dia lakukan ke masjid kutibalahu amalusana dia akan dicatatkan seperti beribadah selama setahun ajrusiyamiha waqiyamiha pahala seperti dia selama setahun puasa dan selama setahun salat tahajud di setiap langkahnya Maka oleh karena itu kita dianjurkan pada hari Jumat untuk menyibratkan kegiatan-kegiatan tersebut. Saya ringkaskan yang pertama adalah mandi dan segera ke masjid, kemudian yang kedua menggunakan pakaian yang terbaik, wangi-wangian, menyisir rambut dengan rapi dan mendengarkan apa yang khatib sampaikan, kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak membaca doa. Aku lakukan ini. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah adi walakum dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada kesalahan dalam pikiran dan saya mengajak jemaah untuk beristighfar kepada Allah. Wa astaghfirun alladzaburain beristighfarlah semuanya Allah maha terima Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga salawat dan terserima besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saya minta waktu sebelum doa sekitar 3 menit ke depan saja Dan saya merasakan ini sebuah tanggung jawab yang saya harus sampaikan di bimbar ini Dan ini di ceramah-ceramah saya yang lain sudah saya sampaikan Yang disayangkan sekali mulai dari tanggal 25 Desember kemarin sampai tanggal 1 Januari Begitu banyak umat Islam Yang melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam agama kita Diantaranya Mengucapkan selamat natal kepada orang non muslim Yang kedua Mereka merayakan tahun baru masehi Yang isinya sebenarnya adalah Mengikrarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan Kemudian yang ketiga Mereka berbondong-bondong mubazbir Membuang harta mereka pada hal yang tidak ada gunanya. Menghabiskan waktunya di jalan-jalan. Terlebih lagi mencontohi orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam meniup trompet dan ada yang menjualnya. Dengarkan saudaraku. Ini tanggung jawab saya sebagai dai untuk menyampaikan. Telah datang seorang Quraisy yang bernama Muhyra bin Shurbah. Siapa orang ini? Orang ini adalah tokoh yang sangat di dituakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orangnya sangat cerdas dan faham benar bagaimana dia berdialog. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata Wahai Muhammad, begini saja. Selama ini kalau kami tawarkan kepada kamu apapun kamu selalu tolak. Sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan, Hai Muhammad kalau kau berdakwah tujuannya untuk wanita, kami nikahkan kamu sama wanita yang paling kamu sukai. Kamu tinggal pilih. Kalau tujuan kamu berdakwah itu untuk menjadi orang kaya. Kami akan kumpulkan seluruh harta kami dan kami akan berikan kepada kamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di sisi kami. Kalau kau ingin jadi raja kerana dakwamu, berhenti berdakwah. Kami nobatkan kau jadi raja selesai. Tapi Nabi saw menolak. Bahkan Nabi saw dengan tegas ya, mengatakan kepada pamannya pada saat pun nafsurannya Abu Talib ini, dia mengatakan wahai pamanku, kepada orang-orang Quraisy, menangkap matahari dan meletakkan di tangan kanan saya. Berat, itu bukan hal yang ringan Menangkap matahari, pindahkan, susah Memegang matahari saja mustahil Ditaruh di tangan kanan saya Dan bulan di tangan kiri saya Agar mereka meninggalkan dakwah ini atau Mereka ingin saya meninggalkan, maka saya tidak akan tinggalkan Apa yang terjadi? Mugira bin Shubba datang Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad Kaummu mengajakmu negosiasi Begini saja Mekah kita bagi dua Sehari buat kamu, sehari buat kami Maksudnya kamu sembah Tuhan kami sehari. Kami sembah Tuhanmu sehari. Sehari kamu ikut kepada kami. Sembah berhala. Sembeli untuk berhala. Ucapin kata-kata yang kami ucapin. Apa saja berhubungan dengan ibadah kami dukung. Sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kamu suruh apa kami turut semuanya. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa wahai gira. Lalu dia berkata. Kalau begitu hai Muhammad. Kita nego lagi. Bagaimana kalau kamu sembah Tuhan kami sehari. Kami sembah Tuhanmu seminggu. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa, wahai Mughira. Baik, nego yang ketiga. Kalau begitu sembah Tuhan kami sehari saja. Kami akan sembah Tuhanmu sebulan. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa, wahai Mughira. Agama kalian ada, agama saya lah. lebih Beda. Memang sudah beda prinsipnya. Lalu berkata lagi Mughira. Kalau begitu, hai Muhammad. Sembah Tuhan kami sehari. Kami sembah Tuhanmu setahun. Kata Nabi SAW tetap tidak bisa. Terakhir negonya dibilang apa? Wahai Muhammad sembah Tuhan kami. Sehari kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Kata Nabi SAW tidak mungkin. Apa yang terjadi saudaraku? Surah yang sering anda baca dalam surat anda. Dan anda apal masih kecil. Sebab turunnya adalah kejadian mukira ini. Surah Al-Kafirun. Turun Jibril lalu mengatakan apa? Hai Muhammad bacakan. A'udzubillah rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu: "Hai Muhammad, la abudum adak budun. Saya tidak akan ikut-ikut menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak usah ikut-ikut apa yang saya sembah." Diulangi lagi: "Wala an aabidum ma'abatum, wala antum aabidudum ma'abud. Saya tidak perlu ikut-ikut kalian apa yang kalian sembah, kalian juga tidak usah ikut-ikut apa yang sembah. Lakum dinu kum wadiyadin. Kalian punya agama silahkan, saya juga punya agama silahkan." Dari kalau anda baca tafsir Al-Kahirun kata ulama, tidak dibolehkan setiap muslim memberikan dukungan apapun berhubungan dengan masalah ibadah orang non-muslim. Kita boleh toleransi, bertetangga boleh, berbisnis boleh, berteman boleh, orang tua kita dalam keadaan kafir boleh kita berbakti. Mereka sakit kita jenguk, mereka butuh bantuan boleh kita bantu. Waktu terjadi gempa besar ya kemarin itu di Jogja, orang-orang pengajian saya tanya, Ustaz kita nyumbang gak? Kerana di saya mayoritas kampungnya adalah orang-orang Nasrani. Saya bilang silakan, Tapi syaratnya satu. Jangan dukung tempat ibadahnya. enggak boleh bangun gerejanya, Boleh bantu fasilitas umum. silakan, Berteman boleh. Tapi tidak boleh hal-hal yang dilarang. Apalagi berhubungan dengan masalah ibadah. Pengucapan selamat saudaraku. Artinya selamat agama anda benar. Seorang anak muda di Amerika kemarin ketemu muslim. Dengan Nasrani sahabat. Seorang yang bernama Muhammad. Dengan temannya David. Si David ini bilang begini sama si Muslim Muhammad tadi Wahai Muhammad, kenapa kau tidak sebutkan Selamat Natal kepada saya? Itu kan cuma kata-kata Kerana -kata. dia sudah tahu Muhammad ini tidak mau ucapin Kata si Muhammad, apa? kenapa kau tidak syahadat wahai David? David? dia bilang, saya kalau syahadat saya murta dari agama saya Kata si Muhammad, apa? itu kan cuma kata-kata Kata-kata pun berpengaruh Kalau anda mengatakan saya kafir Kafir tidak? Kafir, kata-kata berpengaruh maka tidak boleh dan sudah menjadi program nasional di gereja sekarang di Indonesia adalah setiap Idul Fitri, Idul Adha dianjurkan semua gereja pasang spanduk selamat puasa, selamat lebaran, selamat lebaran. Untuk apa? Agar semua masjid pasang juga sama. Kita dalam prinsip akidah, boleh mereka dukung silakan karena kita dalam keadaan benar, tapi kita enggak boleh memberikan dukungan kepada mereka. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam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 telah kafir orang-orang mengatakan trinitas kita enggak boleh mengucapkan selamat dalam masalah ini tapi boleh toleransi Senyum boleh, bantu boleh, jenguk sakit boleh Apa saja yang tidak berumur dengan ibadah silahkan Tapi kalau sudah berumur dengan ibadah maka tidak dibolehkan Semoga ini bisa membuka kita Dan bukan berarti kita orang yang sangat keras Kemudian bukan tidak Malah kita benar menunjukkan prinsip supaya tidak jadi PR selamanya Sehingga jadi susah Setiap tahun kita merasa tidak enak dengan atasan Merasa tidak enak dengan teman Karena tidak pernah mau menjelaskan tentang ini boleh atau tidak boleh Saya kemarin ketemu di restoran saya kemarin Dengan satu orang, orang non muslim Dua orang malah Kumpul dengan saya, begitu azan saya katakan maaf, sudah azan, saya harus sholat. Maka mereka menghormati karena saya tunjukkan prinsip saya. Ini agama saya perintahkan, walaupun bisnisnya besar, saya gak pusing, yang penting agama saya dahulukan. Ini penting bagi seorang muslim. Baik, sebagai penutup hari kita jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berdoa kepada Allah karena hari Jumat ada pasti waktu diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu hamdal hamil wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi hada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa milal kalimatati mil ussamawati wa mil al ardi wa mil ma min syai'in Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ مَا ذَلِكَ الظَّالِمِينَ مِن أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وقفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم الكيامة إنك لا تخلف المئات ربنا اكفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ربنا لا تزئ قلوبنا بعد إن هديتنا وحقنا باللد فرحم إنك أنت الوهاب ربنا لا تآخذنا إن فينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو أنا وقفل لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربك فلنا والي والي نحم ما كما ربيانا الصغارة Rabb, nasyrif ʿan adab jhanm, inna adabah kana garama, inna sād musṭqirr muqāma. Rabb, nāḥblan min azwādina wa dzuriyatina qurṭāmujalan muttaqin imama. Allah mukfilli al-muslimina, al-musliman, al-mu'minin, al-mu'minān, al-ḥayyin walamadna qasmi bād al-hajjat. Rabb, nāʾtina fit-tunyā ḥasan, wa fit-al-akhirah ḥasan taqin adab al-nar, wa dhinna jannatam al-abrār. Ya Rabbi, Alaihi bil alamin innallaha allah selalu menyuruh melakukan perbuatan kebaikan dan keadilan wa yanha 'anil allah selalu larang perbuatan sia-sia perbuatan yang bermaksiat dan mungkar ya ikukum la'allakum tadhakkarun itulah peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian fadhkurullahal azim ya ingat selalu Allah maka Allah akan ingat kepada kalian washkuruhu alaniyani yazidkum syukuri nikmat dia pasti akan tambah wa ladzikrullahi akbar berzikir adalah amalan yang paling besar wa aqimi shalah dan dirikanlah solat